En fem mai un unfollow, què és una piolada? S'has feien anar Instagram? Tens més amics al Facebook que al carrer? Tots els secrets de les xarxes socials amb Pilar Zúñiga i Alfons Miralles. I reprenem la secció de toc amb els webs com Cada divend mecres amb la Pilar Zeta i Alfons Miralles, si és que per mi la setmana bona ja s'ha acabat. Gai ja? bona, bona tarda. Don divendres no és he és dimecres, és dimecres Ai, la posem nerviosa eh? em poseu nerviosa. avui tenim un convidat que a més a més és, em penso, dels més veterans a les xarxes almenys a Quindorra sí, avui és amb nosaltres el Delfi Roca Eh, un dels pioners amb les xarxes aquí a Andorra mm. però no només a nivell dels seus perfils personals sinó també a nivell dels perfils empresarials perquè des de fa molts anys en les empreses en què ha treballat i que treballa estan utilitzant aquestes xarxes socials per fer negoci mm. i avui doncs, eh, li preguntarem a veure si els hi funciona o no Funciona bona això, al fi. fi, bona tarda Bona tarda, bona tarda com, primer, fem una mica d'història, abans d'entrar amb el tema d'empresa que està molt bé però com vas començar tu a incloure't en Claudi, xarxes quan ningú més no hi era? abans de que existís internet ah, no, abans que <sí> sí, no, existís o sigui, ah, jo què sé que devien ser als anys 80 o així eh, esperava que a les 10 de la nit la STA posés la tarifa barata nocturna, mm. i trucava a un número de Barcelona, el primer nodo d'una empresa que es deia Composerve on entraves allí, i eren Lucas and the Endless BBSs i tot era en blanc i negre, com aquells jocs de tennis de dos sí. i de Hello i un altre ves a saber on, de Hello. Asi o sigui, era com jateja a la prehistòria. exacte, però allí va començar tot. I evidentment després doncs sempre m'ha agradat estar al cas de les noves tecnologies i de una mica em considero un home del meu temps, i el meu temps va evolucionant també i sempre ha estat present perquè ho trobo molt útil, no mm. només per informar el món de la teva pròpia existència o de les coses que fas, sinó també doncs, per rebre inputs, per rebre eh, estímuls de d'altra gent i fer una mica doncs, aquesta xarxa global. Quan han començat els blogs, ara ja fa uns quants anys, eh, quan comences a sentir a de que hi ha gent que penja doncs, les seves vivències, perquè de fet al principi eren molt personals, molt més que sí, no pas ara, sí, sí, sí. doncs començaves a veure blogs i, i a l'heu, per, per curiositat, un dia sí sí sí, descobreixes doncs, que hi ha un munt de gent que escriu i busques Andorra, abrècia hi ha algú qui apareix? El delfí però només el delfí no hi havia ningú més eh Bé, però poc temps després, perquè això anar molt ràpides es va crear, si recordes blocaires del Pirineu, sí. que va ser una bona iniciativa, sí. que era un bloc que recollia les entrades dels altres de tots els blocs del Pirineu, eh? però finalment eh, no sé si ho compartireu amb mi, però el bloc és una cosa molt personal, és molt difícil fer xarxa a través dels blocs sí que et permet posar al costat blocs que segueixes, blocs que llegeixes una forma de, de recomanar, no? Però jo crec que el bloc mm, tornarà, per sí. no dir que ja ha tornat, sí. Sí, sí jo crec que el bloc jo a nivell empresarial que, sí, està sí, tornant sí, mi no, molt fort, eh? és perquè sí. és la manera de que, bueno, és el que sempre hem dit i en aquests últims mm. programes, ens heu sentit repetir que sense un bloc eres un sense sostre, sense sostre digital. Mm. I a nivell d'empreses està funcionant molt i molt bé moltes empreses n'estan obrint els estan alimentant regularment perquè si no ja en diràs tu perquè i pengen contingut d'interès sí. i aquest contingut que pengen és un valor afegit al nou producte que estan venent de cara als seus clients mm -hmm. jo actualment gestiono només un eh, de l'empresa i és precisament per el que apunta l'Alfons eh, és, és la forma que, que, que permet donar autoritat Mm. O sigui, és perquè, com un recolzament exacte, a plavella un tuit, una entrada al Facebook és una cosa molt breu molt, molt, és com una guspira del foc mm. però en canvi el caliu el pots donar en el blog perquè allí pots entrar a aprofunditzar doncs, sobre un article un servei, una cosa que tu ofereixes als demés i on poden trobar gairebé totes les respostes per això el blog no s'ha de descuidar atenció, ni massa ni, ni poc, ni allargar, ni quedar-se curt. O sigui, una, una entrada regular en funció de... Del tipus de negoci, del del tipo del tipo de tipo negoci de que fas i que a més a més, no oblidem que és molt important permetre a la gent subscriure's. Uh -huh. I quan tu fas una entrada nova, rep un correu electrònic que, que l'avisa i ha un, en el propi correu electrònic rep aquesta nova informació. Que és la manera d'estar al dia i de fidelitzar també la, la clientela del bloc, per entendre'ns. Sí. Què hi coses que semblen bàsiques però que si no te les expliquen hi ha gent que obre la pàgina web i s'oblida i tens web, sí i, i ja l'actualitzes, què? no, no, bueno, l'actualitzar per què? blog, per què? jo és que crec que això són mimetismes no? i a vegades molta gent es pensa que fent un copiar i enganxar de les coses que es fan a d'altres bueno, també en és molt prou. habitual. És a dir, que saps estar present a les xarxes vinga, obro un Facebook i què hi poso? Ah, doncs no ho sé, però ja ho tinc obert O s'ha d'estar al Twitter O obro un contracte de Twitter, faig zero tuits Em poso seguir gent, mm. tinc alguns seguidors Però què faran aquests seguidors si no fas tuits? Ah, mm. doncs no ho sé mm, Llavors és això És un mimetisme de del que fan els altres Però sense parlar d'estratègia D'adaptar aquesta estratègia a la, seva, a la seva empresa Al seu negoci O a la seva promoció d'esdeveniment eh, Perquè també passa això a nivell de de contes més o menys oficials que van organitzar esdeveniments mm. jo del fi tindria una pregunta vosaltres teniu molts moltes, eh, molts canals oberts a les xarxes socials i a quines xarxes socials teniu? Sí, a veure, jo me'n cuido de la comunicació d'una empresa d'un grup que està en el món del luxe eh, que té diverses eh, botigues i cada una té la seva personalitat per tant, la nostra estratègia va ser crear uns perfils, per a Facebook com a Twitter, per cada un dels negocis eh, que tot i que ser complementaris són diferents i després un bloc en el negoci principal o el que a nosaltres ens interessa realment sigui per el prestigi que ja té o per l'antiguitat eh, mantenir aquest nivell d'autoritat on realment donem una informació molt acurada del, del que portem entre mans i no? eh, i crec que això és imprescindible mm, clar, eh, avui dia la tecnologia et permet utilitzar eines eh, que fan la vida fàcil pel community manager no? per exemple una de les coses que és imprescindible és donar informació els 7 dies a la setmana bé, si tu no treballes o no vols treballar els dissabtes i els diumenges pots programar entrades suficientment acurades perquè alimentin precisament els caps de setmana eh, el, el, el client el fan, el seguidor que potser en aquell moment hi ha més temps lliure. No? Eh, per què això? Doncs perquè no penges lo mateix a, a tot arreu. Mm -hmm. eh, has d'estar sempre alimentant, has d'estar sempre, sobretot, pendent del feedback, de, del retorn. La gent ens pregunta coses. Mm, crec que hi ha gent que no entraria en els nostres establiments per una qüestió X o perquè estan lluny o perquè els pot arribar a impressionar però a través de les xarxes socials estan entrant els nostres negocis i estan preguntant-nos coses eh, no només preus, sinó que s'interessen eh, per, per les qualitats o, o les característiques, o les característiques mm. i això és realment important però un altre costat les marques que nosaltres distribuïm també estan molt interessades en la nostra tasca i, i d'alguna forma vas crear en xarxa entre elles, entre nosaltres entre els diferents distribuïdors i alimentes aquesta presència constant que mm, es, tra es transforma en vendes és que realment eh, si us puc explicar recent, un recent experiment que hem fet que va ser mm, no només tenim uns, uns perfils sinó que fem tenim un petit pressupost uh -huh. eh, per estar presents amb publicitats eh, en, en les plataformes digitals i clar, el més difícil de la tasca del community manager és demostrar al consell d'administració que els diners que esmerge l'empresa tenen uh -huh. un retorn efectiu en vendes, en ingressos no? eh, llavors, bueno vam fer una prova, parem la publicitat online 15 dies i tot de cop van caure en picat totes les demandes per correu electrònic de preus, eh, models eh, el contacte que teníem vam tornar a activar aquestes publicitats online que són molt baratetes i va començar a, a tornar al doncs, retorn d'aquestes de, de demandes per email, de preus, característiques etc. No? Clar, estem parlant de si fas publicitat eh, tindre unes setze mil, vint mil, eh, entrades per negoci a la, a la, o sigui que el teu missatge o la teva presència arribi a vint mil persones mm. a trescentes, quatrecentes persones setmanals. Crec que val la pena. I tant. I tant que val que sí. la pena. Clar, al principi que vam començar eh, que és la nostra presència a les xarxes socials com a empresa eh, el Consell d'Administració es quedava esparverat quan deies, Minis que amb aquesta minsa inversió eh, en la qual doncs, també entra el salari o la part del temps que dedica el Community Manager eh, hem arribat a 2.700.000 persones en, en, en aquest mes no? Quin mitjà et permet això? I és, és aquell preu a quin preu? No? I és aquesta coseta que tu, quan estàs navegant en una xarxa social, doncs et surt al costat, negoci tal, negoci qual. mingui això, comprilla, fagui això, faïlla i que la gent, si no clica, tu no pagues. Aquest és el que un avantatge, però l'impacte visual el té tota aquesta gent.. Vila està molt callada. Estic escoltant molt atentament aquí el Delphi, ens ha d'explicar moltes coses això. Jo m'estava pensant que respecte a aquest retorn que comentaves eh, moltes vegades hem dit que, que evidentment, la, quan et les xarxes socials el retornó no és immediat, que t'has d'esperar un temps perquè has de crear una audiència i tot això. Suposo que això hi ja ho teniu, ho teniu superat, però per una persona això que comença... Que més fer entendre, això. Sí, que costa un temps, però més o menys quan consideres tu que es triga a tenir un retorn Bueno, depèn evidentment de, de l'inversió que bueno. hi facis també eh? sí. Aviam, però bueno, vull saber mm. el seu punt de vista és diferent si una marca fabricant, posem pel cas X. jo sempre m'agrada posar d'exemple Chanel, mm -hmm. perquè té més de 20 mil milions de seguidors en la principal xarxa social Facebook, Facebook i no necessita community manager en el sentit de que si algú critica Chanel li salten, li salten 2.000 persones dient què dius no? Clar, això seria el paradís eh? el Clar. paradís d'aquest tipus de comunicació no? <coughs> Perdó. però eh, depèn del, del tipus de negoci que tu fas jo crec que el, el punt d'inflexió és quan la gent et comença a preguntar quan entres a el que realment és la funció Clar. de la xarxa social, contactar amb el client. I aquí voldria fer esmena una cosa. Eh, si tu tens un negoci en el qual vols donar un gran servei, un servei d'excel·lència, que penso que és qualsevol negoci, ha d'aspirar això, des d'un Frankfurt fins a la gran cadena de, del que sigui, eh, has de mantenir la mateixa línia d'excel·lència a les xarxes socials, sinó no més. A mi pipa molt veure pàgines a Facebook de grans complexos d'estacions de muntanya on encara avui dia es, cometen, es posen faltes d'ortografió uh -huh. això és, és, és que no hi, ha, no hi ha justificació per molt divertit que sigui per molt desenfadat que, que es permet mostrar-se en aquest tipus de xarxes socials entre la imatge empresarial i la imatge digital crec que això va en detriment d'alguna de, de, de cosa més que és que si ets un negoci d'Andorra eh, estàs venent la imatge Andorra i, i si és un negoci privat doncs de, no pot haver-hi aquest decalatge entre l'atenció personal i l'atenció digital uh -huh. I Ho hem dit moltes vegades aquest programa de fet que el contingut i la forma importa, importa moltíssim molt. I, i, i, I amb quins idiomes ho feu vosaltres aquestes xarxes socials? Depèn de la nostra clientela com que sabem que les nostres botigues ni ha algunes que estan orientades al client francès al client espanyol al client nacional Mm, donem més preponderància en, en cada idioma mm. eh, no és el mateix un comerç al pas de la casa que l'avingua de, de Meritxell o que l'avingua de Carlemany o que té unes marques que li agraden al clint francès però amb això sí que són bastant eh, singulars en el sentit de que hi ha coses que en anglès que queden més bendites <laughs> per cert, ara que parlem dels idiomes abans que em despisti una notícia que ha arribat avui, fa tot just una estona recordeu que l'altre dia teníem una polèmica sobre com s'havia d'escriure la paraula bloc? Sí, sí. sí. com l'escriviu vosaltres? amb F... G en F, doncs, amb català. català és correcte, amb G això ho ha dit almenys a l'Institut d'Estudis Catalans amb G? G. Pues això és una novetat, ah, això és una novetat jo de, de veritat que per contestar un client o fer una entrada m'ho i Si tinc un dubte busco fas ara el, era bloc. Amb C. El De internet i sempre m'havien dit que era bloc em fer. Avui avui avui avui és una notícia red de fa minuts. Doncs, l'Institut d'Estudis Catalans el doncs, que ha recont que B bloc sha així descriureixí B bloc. Amb G. Ja, ja faig tard a, a modificar no, blog ser amb dos gests. B bloc és Block <coughs> bloc aire però, Bloc caire. Bloc aire no C. bloc aire amb mm. sé, bloc aire no me'ls no mereixis que els ja he costat prou arriba aquí tu bé. Està molt bé. Um, suposo que portaràs a Twitter a Facebook, bueno a Twitter sobretot 5-6 anys aproximadament, més o menys quant temps portes en allà? Uh, personalment? sí, personalment. Sí pues no ho sé, però hi ha una màquina que ho diu el primer tuit el <ríe> ja vas busco, fer ja el 2001 no sé sí. quan es va crear eh, mm. com has vist tu l'evolució de les xarxes aquí a Andorra? l'he vist bé en el sentit de que la gent s'ha apuntat molt i realment eh, està servint perquè molta gent es conegui, intercanvi opinions, punts de vista. Però m'agradaria aprofitar que m'heu convidat per fer una advertència. Eh, jo sóc crític amb les xarxes, en el sentit de que a vegades, o sigui, hi ha un perill no? que és que et creguis que la xarxa que et dona Internet és la teva xarxa personal. Uh -huh. i són les teves relacions i no, o sigui, les teves relacions són els teus amics la teva família amb les quals et veus cara a cara et prens un, un refresc però com que la web semàntica que és aquesta que sap més de tu que tu mateix i t'ofereix constantment al costat a un costat o a l'altre què coneixes aquest, què coneixes aquesta i després et fa una selecció dels tuits que et poden interessar, etc eh, pot arribar a enganyar-te si no ets prou conscient i et pots creure que formes pas d'una xarxa que és totalment irreal o virtual. És un dels perills que té. Per tant, no... Jo sempre recomano una desconnexió digital com mínim dos cops l'any. Dos cops l'any. De quina durada la profilaxi? Com uns exercicis espirituals. Vaja, tres o quatre dies com a mínim. I ja posats a fer també des de juny al mateix temps, no? Sí, exacte. Ja, que que, que t'agafi a... tot de patac. La vella quaresma bueno. que estem vivint ara. No? I com bé diu, la web ho diu tot i es va donar d'alta el 4 de, mar, de març del 2009. Quatre anys, quatre anys. Sí, que... Molt bé, i ja que parlaves des del punt de vista personal, des del punt de vista professional, moltíssimes marques d'Andorra s'han posat a la xarxa, com ho veus? Home, jo veig bé eh, que trobo una cosa. Andorra som un país turístic i comercial. Hauríem de crear més xarxa entre nosaltres. Jo des dels meus perfils no em costa res fer eh compartir notícies mm, de d'altres establiments o de d'altres eh, activitats o coses que per mi no són competència, perquè si fem una presència d'Andorra forta a la xarxa mm. tots sortim guanyant. Si jo comparteixo els, els seguidors dels nostres negocis amb els seguidors dels altres negocis, és Andorra que guanya i finalment guanyem tots. O si sigui, no entenguen en el món de les xarxes socials la competència legítima que pot haver-hi a l'hora de definir uns preus, una política comercial. Mm. Jo, jo crec que dins del mateix sector potser no, però amb sectors diferents, i això sí que se deu fer i s'hauria de fer així, perquè és la manera de, de generar encara, potser més audiència per d'altres negocis perquè els que segueixen en el, les empreses que treballen a l'Udelfí potser no segueixen d'altres empreses que estan fent algo de menjar, de restauració, Correcte. o d'altres que fan coses d'hotels. Llavors aquí pues, és la manera de, de crear sinergies mm. però potser dins del mateix sector jo puc entendre l'arrencança d'alguns eh, empresaris en voler seguir la seva competència directa, no? Mm. Eh, vale. mm, a l'hora de vendre Pues si tu vens bicicletes pues parlaràs de les bicicletes que tu vens i no de les bicicletes del contrari però sí que no has de tindre recances de parlar de totes les rutes cicloturístiques que existeixen, de això totes les activitats que existeixen, jo anava per aquí, no. o sigui, hem de, hem de fer més xarxa eh, venent a Andorra i després, el problema del Va, comerciant això és, quin és? és això que aquí... la gent ens vingui a veure, I un cop està aquí ja, ja s'anirà a ja, sí, repartar però això també és un problema de, que des de les webs més institucionals que han d'oferir contingut tipo rutes cicloturístiques mm. eh, activitats que es poden fer en el país, capelles romanes cultura, potser aquest contingut no hi és eh, i el contingut que hi ha en moltes webs institucionals no és d'interès pel... no és que no sigui d'interès és que no el pots compartir en una pàgina professional Vau, és... els formats que s'utilitzen per difondre la informació no estan pensats per poder amb dos clics compartir-lo en un perfil de Facebook d'una pàgina d'un establiment per exemple o, no? o potser es només sí, està en un idioma quan necessitaríem que estigués en 3 o 4 uh -huh. el que vull dir és això, no? que tots ens hauríem de posar una mica més les piles, una mica més d'interès a pensar, primer, què volem comunicar que vegades el missatge no és prou clar, i segona, quin format digital li donem perquè sigui fàcilment intercanviable i que corre per les xarxes i després, evidentment que tot sigui ja per dispositius mòbils perquè el 2013 la prova del que s'està fent a Barcelona el GSM UOL sí. eh, està claríssim eh, que tot ho hem de pensar ja perquè es pugui fer amb les tablets amb els, mm. allí, amb els smartphones ahi ho deien, això. precisament sortia de la dada d'aquest congrés que hi ha 23 vegades més smartphones que telèfons mòbils convencionals mm. Mm. a la nostra empresa treballa una persona, una noia, jove que és que no té ordenador, tot ho fa amb el seu iPhone i clar, això eh, de que hi ha algunes coses, perquè cada vegada hi ha més formació que les, les pròpies eh, empreses ofereixen als seus treballadors, i clar, si la fas flash, pues un, clar, un amb flash, doncs amb un no iPhone pots, ja no pots. No, no. Ni, ni, amb no, però, ni amb un iPad. Però vull dir, és, aquesta persona és una nativa digital. Sí. Autèntica. Nosaltres assimilats. Inmigrants, immigrants, es diu. Sí, ah, sí. Tu ets una immigrana digital. Ves, a, encara que quan se sopa amb tu sembla que no, perquè a vegades jo tinc l'impressió de sopar amb tu, de, de sopar amb un telèfon davant. encara aprendre a escriure amb els dos pols i llavors sí que desapareixerà hi ha una cosa sí, hi ha una cosa molt maca a fer quan vas a sopar amb els amics que és posar els mòbils un sobre l'altre en marxa i quan sonen, algun d'ells el primer que agafa per contestar paga el sopar dels altres Ui, pues això ho fas amb la noia sempre pagarà ella tu no diguis res al fons, no perquè parlar... jo també t'he vist a tu, amb eh? sí. el mòbil a la mà se'ns pot que estava jo parlant, -t -t parlant amb el mòbil sí. perquè no em feia ni cas no, ja m'ho crec. Sí, que... ja crec en fi, el, fet... el que s'ha de sentir <laughs> el que s'ha sentir, Ai. jo no voldria acabar sense fer també menció d'una de les notícies que feien referència al tema de les xarxes socials a, concretament a Ordino ja que la seva tasca a les xarxes socials a través dels comptes Ordino viu, especialment tant al Facebook com al Twitter, ah. ha rebut un reconeixement internacional, en aquest cas de l'Assemblea Parlamentària de l'OCE per tant, doncs, val la pena, doncs, que quan algú fa bé la feina i se li reconeixem doncs, també se li faci valor. Enhorabona. No, tant de bo no siguin casos aïllats, sinó que hi hagi més gent, per a públiques, públiques i privats, que, des... sí, que, sí, que sí. vegin quina és la importància de tenir unes xarxes socials sanejades, en marxa a més. I, musculades. I és, i és veritat els... que Ordino's Viu té molts canals, sí. Instagram, Twitter, I els fa eh, Facebook, i que els fa funcionar, i els fa funcionar bastant bé, organitzat concursos, jo crec que són dos més dinàmics que tenim en el país, si no és el més dinàmic de tots. Ordinos la meu a parròquia I, i va molt bé tindre una, una institució que t'ofereix aquest material perquè a vegades no cal ser creatiu sinó simplement fer un refregit del que d'altra gent fa i que pot interessar en els teus seguidors o que et pot interessar a tu per promoure doncs eh, jo penso que hem d'estar contents perquè la seva feina és molt compartida doncs nosaltres servem pràcticament ja al final del nostre temps, ho fem amb la música de Pastora i el metí en contenta, un petit homenatge al blog d'Alm del Firroca, el entens, encara marxa o no? sí, i ara quan ho aconsegueixi es dirà dalfirroca.com, ja m'ho mereixo Est estem molt senyor, va mentre està en la Contenta, mira, també hem de fer referència això, no totes empreses i la Zúñiga, Placeta, Alfons Miralles, bona tarda, per el senyor dels, dels telèfons, ja en parlarem. En parlarem. Sí. Ho deixem aquí, tornem demà i farem, entre altres coses, conversa amb Miquel Alís, que ens vindrà a explicar en què consisteix aquest nou corrent dins del PES, socialdemocràcia i Progrés. Serà a partir de dos quarts de dues del migdia. Fins aleshores, molt bona tarda. Sí.